Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді Переклад де Труценко. Розділ шостий. Ярмарок, мандрівка, пожежа. Минуло два місяці. Стояла лютнева днина, коли зазвичай в Кестерброджі відбувається ярмарок для наймиків. На одному кінці вулиці з'юрмилося душ із 300 здоровецьких крикливих чоловіків. Вони прийшли спробувати свого щастя. Все це були люди одного гарту для яких праця – це лише звична необхідність долати земне тяжіння, а найвища втіха, коли ця необхідність з'щезає. Тут були візники й обозники, яких відразу можна було впізнати за обмотаною довкруж бриля сирицею от батога. Стріхарі з почепленими на брилі пучками соломи, вівчарі з герлигами в руках. Тож господарі з першого погляду ставало ясно, хто якої праці шукає. В тій юрмі, помітно відзначався один крамезний молодик. Він відрізнявся від інших якоюсь невловною та настільки очевидною перевагою, що засмаглі парубки, які стояли поблизу, питали у нього роботи, звертаючись до нього як до фермера з шанобливим «сер». Усім він відповідав те саме. «Я сам шукаю місця управителя на фермі. Чи не чули, може, комусь потрібно?» За цей час Габріель зблід. Погляд у нього став замисленіший і у виразі обличчя з'явилося щось сумне. Він пройшов через нещастя, і воно дало йому більше, ніж забрало. Він опустився зі скромних висот свого вівчарського процвітання в безодню найпронизливішої вбогості. Зате знайшов спокій, якого ніколи не знав раніше, і ту байдужість до власної долі, яка одного робить негідником, а другого навпаки – духовно підносить. Цього дня вранці місцевий кавалерійський полк знімався з постою, і сержант-вербувальник з загоном солдатів гарцював по всьому місту, закликаючи до себе новобранців. День добігав кінця і наближався вечір. Габріеля так ніхто й не наймав. Тож він став шкодувати, що не записався в солдати і прогавив нагоду вирушити в далекі краї служити Батьківщині. Він стомився від вештання Майданом. А що йому було байдуже, ким працювати, він вирішив спробувати найнятися не управителем, а батраком. Напевне, всім фермерам потрібні вівчарі, а для Габріеля то було звичне діло. Він повернув з площі у якусь глуху вуличку, а звідти уще глухіший провулок і увійшов до кузні. Скільки вам треба часу зробити гак для ґерлиґі? Двадцять хвилин. А що це буде коштувати? Два шилінги. Габрієль сів на лаву. Йому зробили гак і навіть дали палицю на додачу. Потім він пішов до крамниці готового одягу, господар якої знав його. Оскільки майже всі свої гроші Габріель віддав за гак, він вирішив спробувати обміняти своє пальто на полотняну вівчарську сорочку, що й зробив. Потім, як цей обмін відбувся, він повернувся на ринок і став край хідника з герлигою в руці, як вівчар. І треба ж, щоб тепер, коли він зробився вівчарем, попит був тільки на управителів. Утім, кілька фермерів його таки нагледіли. Один по одному вони підходили до нього, і щоразу відбувалася отака розмова. — А ти звідки? — З норкома. — Неблизький світ. — П'ятнадцять миль. — У кого останнім часом працював? На чиїй фермі? — На своїй власній. Ця відповідь справляла таке враження, як от чутки про холеру. Фермер заткував і поспішно відходив, сумнівом похитуючи головою. Як і його собака, Габріель був занадто гарний, щоб до нього можна було покластися. Далі цієї розмови діло не йшло. Габріель тепер шкодував, що брався за вівчаря. Якби не це, він міг би взятися до будь-якої праці, на яку був попит. Уже сутеніло, якісь гуляки не свистували і біля хлібної біржі. Габріель стояв, застромивши руки в кишені своєї сорочки, аж пальці його намацали флейту, яку він переклав туди. Отуті випала йому нагода виявити мудрість, набуту такою дорогою ціною. Він дістав флейту і заграв пісеньку «Ярмарковий шахрай». Та так завзято, наче людина, що й горя не знає в житті. Ук умів видобувати зі своєї флейти чарівні звуки, і зараз знайома мелодія тішла його не менше, ніж роззяв, що з'юрмилися навкруги. Він грав весело і за півгодини зібрав пенсами неабияку суму, що для бідняка становила собою маленький капітал. Розпитавши людей, він дізнався, що на другий день такий самий ярмарок буде в Шоцфорді. А чи далеко до Шотсфорда? Міль 10 від Ведербері. Ведербері. Два місяці тому туди поїхала Бачеба. Ця звістка раптом наче сіла все навкруги. А скільки звідси до Ведербері? Міль 5 чи 6 ба, напевно, вже давно виїхала з Ведербері. Та все ж для оука це місце відзначалося такою привабливою силою, що він тільки тому і вирішив спробувати щастя на Шосфордському ярмарку, який був неподалік Ведербері. Та й люд Ведербері такий, що подивитися цікаво. Якщо вірити чуткам, таких башкетників і паливот у всьому грабстві не знайдеш. Коук вирішив, що йому дорогою в Шоцфорд можна буде переночувати у Ведербері і, недовго думаючи, звернув на потівець, що, як йому сказали, провадив до цього селища. Дорога йшла через заплави, попри які то тут, то там бігли річки. Потім дорога пішла вгору, листя, кружляло, підхоплене вітром і з шелестом падало на землю. Шлях його лежав через Ялберійський ліс, де перената, де перената дичина вже сідала на нічліг. Чутно було фаза на самця і посвист курочок. Він пройшов всього три чи чотири милі, а до кружу вже залягла непроглядна пітьма. Спустившись з ялиберійського пагорба, він за кілька кроків від себе побачив халабуду на колесах, що стояла під великим деревом на узбіччі дороги. Наблизившись, він побачив, що вісто й без коня, і кругом ні душі. Мабуть, халабуду кинули тут на ніч, тому що крім сіну на дні, в ній більше нічого не було. Габріель сів на дишлі та став міркувати, як йому вчинити. Він розраховував, що пройшовши більше як половину шляху, а що був на ногах з самого ранку, то кортіло заночувати у тій халабуді, замість іти у Ведербері і там платити за ночівлю. Він з'їв останній кусні хліба з м'ясом, забив кількома ковтками сидру з пляшки, яку завбачливо взяв з собою, і заліз до халабуди. Розсталивши сіно, він уклався на ньому, а рештою, наскільки вдалося намацати в темряві, укрився з головою, як ковдрую і йому стало так затишно, як ніколи в житті. Звісно, для такого чоловіка, як Оук, схильного більше за інших порпатися в самому собі, у такому становищі важко було позбутися гірких думок. Отже, міркуючи про свої любовні і вівчарські прикрощі, він незабаром заснув, бо вівчарі, як і моряки, наділені винятковим даром. Вони можуть викликати до себе бога сну, а не чекати, коли він захоче прийти до них. Хто знає, чи довго він спав, аж прокинувшись, виявив, що халабуда рухається. Вона котилася по дорозі із дуже великою швидкістю, як небезресорний віз. І ок прокинувся від того, що голова його гупала об дно. Потім він почув голоси, що диненали спередка тієї халабуди. Здивувавшись, Габріель обережно визирнув з-під сіна. І перше, що він побачив, були зорі у нього над головою. Великий віз уже стояв під прямим кутом до полярної зірки, а з чого Габріель зробив висновок, що час наближається до дев'ятої. Значить, він проспав дві години. Попереду на село видніли дві постаті. Люди сиділи, зісивши ноги напередку. Один тримав віжки. Габріель відразу здогадався, що то візник. І що обидва вони, мабуть, як і він повертається з ярмарку в Кестербриджі. Між ними точилася розмова, і Габріель почув її продовження. «Так воно так, нічого не скажеш, гожа молодичка!» «Та це що, видимість одна, подивитися, приємна вдача у них, оці гожих, не доведи Господи, ото вже гордовита сатанинська!» «Мабуть, і справді воно так, біле Смолзбері. У того чоловіка був деренчливий голос, мабуть, під природи, але ця притамана йому властивість посилювалася тряскою і поштовхами воза, а говорив той, що тримав віжки». Так про неї всі кажуть гордовита жіночка. Ну, якщо так, я на неї очей не зможу звести. Де вже мені боронь Боже? <кхи> я чоловік боязкий. А як хизується, подейкують перш ніж спателях, ти в дзеркало заглядає, щоб Чепчика поправити. А сама незаміжня, треба ж. А ще кажуть: на фортеп'янах грає, слухаєш, і душа радіє. Отапак. пак! Виходить, нам з тобою пощастило. А платить вона як? А от цього я не знаю, пане Пурграс. У Габріеля, який дослухався до тієї балачки, часом виникала підозра, ще не побачили, бо вони оце так розмовляють. Звісно, робити всерв'яз таке перепущення не було ніяких підстав, бодай тому, що хоч вони і їхали до Ведербері, та, можливо, шлях їхній лежав далі. Та й жінка та була в очевиді господиною якогось маєтку. Вони начебто вже під'їжджали до Ведербері, і, щоб не лякати дарматих людей, Габріель непомітно зіскочив з халабуди. Він попрямував був до проходу з в загорожі, і, підійшовши ближче, побачив, що це ворота, і вони зачинені. Він сів на перекладання, і почав міркувати, чи йти йому в село і шукати дешевої ночівлі, чи ще ж дешевше вкластися десь під копицею чи скиртою. Трохтіння воза вже завмерло в далині. Він уже хотів би іти далі, аж угледів ліворуч от себе десь за півмилі якесь незвичайне світло. Він глянув уважніш, світло спалахнуло яскравіше. Щось горіло. І він виліз на ворота, плигнув на тобі і опинився на рілі. Потім кинувся на переріз, просто на світло. Заграва росла. В яскравому світлі пожежі стало видно стіжки і скирти. Горіло на току. Жовтаво-багрове світло, відблизьк полум'я за безлистим живоплотом, осяяло зморене оукове чоло. І він зупинився, щоб звести дух. На току, начебто, не було ні душі. Полум'я вихоплювалася з довгої скирти соломи, яка так згоріла, що й думати не можна було, щоб рятувати її. Скирта горить не так, як хата. Коли вітер заганяє полум'я всередину, запалена частина геть щезає, немов стоплений цукор, і не видно, куди кинувся вогонь. Проте гарно складена скирта, сіна чи соломи може якусь часину опиратися вогню. Якщо вона загорілася з надвору, полум'ю не відразу вдається просякнути досередини. Та тут перед Габрієлем була, як так, складена скерта, і язики полум'я пірнали в неї з блискавичною швидкістю. Частина її з навітряного боку обвуглена і розжарена до червоного, то спалахвала, то гасла, наче сигара. Потім коза рук соломи з сичанням упав згори, омахи полум'я витягувалися, охопили його і заготіли спокійно, без тріску. Розтерзані віхті соломи на краю скирти корчилися опалені жаротою, і скручувалися ніби черви, і над ними наче бованіли якісь люті мармизи, то очі вони витріщали страшенно, то вислоплювали вогненного язика. Ті шкірили ікла, і з них вряди година, чи птахи з гнізда випурхували іскри. Утямивши, що тут гірше, ніж йому спершу здавалося, він перестав бути просто глядачем. Якоїсь миті хмару диму, підхоплену вітром, однесло у і в прогаленні оук побачив, що біля палаючої скирти стоїть ожеред пшениці, а за ним ще цілий ряд таких ожередів. Певно, то був увесь урожай ферми. Він думав, що скирта окремо стоїть, а тут бачить ціла комура збіжжя. Габріель переплигнув через тен і побачив, що він тут не сам. Перший, хто трапився йому на очі, гасав туди-сюди з таким чамреним виглядом, наче думки його геть випередили тіло. «Горимо, горимо, люди добрі, пожежа! Ох, накоїть вона, добрий господар, кепські наймет. Цептокейський кепський найми, добрий господар! Ох, Майкл Кларк, сюди, сюди! І ти, білі Смолсбері, гей! Меріан Моні, Джанни Коган, Меттю, сюди!» Позаду того чолов'яги з'явилися інші постаті. І тіні їхні плигали то вгору, то вниз. У такт омахам полум'я. Габріель тепер бачив, що він не сам, а тут купа людей, і всі хочуть щось зробити, та не тямлять нічого. «Затуріть тягу під скиртою!» – гукнув Габріель тим людям. Скирта стояла на кам'яних підскиртниках, і жовті омахи полум'я вже гоготіли поміж ними і вхлиналися усередину. А нехай вогонь залізе під скирту і всьому край. «Напніть хоч і брезент!» – принесли брезент і завісили ним, як запиналом, прозір поміж підскиртниками. Полум'я перестало вхлинатися під скиртою і рвонуло вгору. «Станьте тут з відром води і поливайте брезент!» Щоб мокрий був, урудував Габріель. Язики полум'я вже почали лизати куди величезного намету, що затуляв скирту зверху. Драбину сюди. гукнув він. Драбина біля тієї скирти стояла, геть згоріла, відказав хтось. Овк ухопив снопи і, поставивши їх сторч, коренем поліз на гору, чіпляючись гарлигою. Потім заліз на дах і заходився збивати гарлигою вогнені омахи, що залітали туди, гукаючи, щоб йому принесли ломаку, драбину і води. Білі Смолзбері, той, хто їхав у Халабуді, знайшов і пеніз драбину, і Марк Кларк заліз по ній і сів коло овка. Там на горі можна було задихнутися від диму, і Марк Кларк, що був метикуватим парубком, заніс на гору води, хлюпнув на лице і облив його всього, а той замітав палаючі віхті, орудуючи тепер обіруч ломакою і грилигою. Оподаль за найбільшим ожердом, куди майже не досягло світло пожежі, стояв коник, а на ньому сиділа молода жіночка. Поруч стояла ще якась молодиця. Обидві в трималися відтрималися від пожежі, щоб не лякати коня. «Це вівчар!» – сказала жінка, що стояла біля вершниці. «А вже ж вівчар! Подивіться, як блищить його герлика, коли він б'є по скирті. А он сорочку вже в двох місцях пропалило. Молодий, гарний вівчар, панно!» «Чий же це вівчар?» – дзвінким голосом запитала вершниця. «Не знаю, панно!» «Але хтось, напевно, знає?» «Ніхто не знає, вже я питала. Кажуть, не тутешній, чужий!» Молода жінка виїхала через скирти і занепокоєно розвернулася. Ти як думаєш, клуня не може загорітися? запитала вона. Джани Коган, як, по-вашому, клуня не може загорітися? перепитала якась жінка, що стояла поруч. Тепер можна не боятися, от якби та скирта загорілася, тоді й клуні не вціліти. А так воно й було б, якби не той молодий явчар, що він сидить, он він сидить на тій самій скирті. «І як спритно він усе робить?» – сказала вершниця, дивлячись на Габріеля крізь вовняну вуаль. «Я б хотіла, щоб він залишився у нас вівчарем. Хтось знає, як його звати?» «Хто ж його знає? Ніхто йому тут ніколи не бачив?» Приборканий вогонь почав затихати, і Габріель, переконавшись, що йому більше немає потреби сидіти на своєму високому посту, зібрався злазити. «Меріан!» – сказала мода вершниця, «Іди туди! Він зараз ліза і скажи, що фермер хоче подякувати йому за те, що він нас виручив. Меріан підійшла до скірти саме в той момент, коли Оук зліз додолу. Вона передала йому, що їй було доручено. «А де ваш господар? Фермер?» Поцікавився Габріель, поживавішивши від думки, що для нього може знайтися робота. «Не господар, а господиня!» «Жінка? Фермер?» «Та ще який багатий фермер!» – підхопив хтось з людей, що були поруч. «Нещодавно в нашій краї приїхала звідкись із далеку. Дядечку у неї раптово помер». «От їй його ферма і дісталася!» «Он вона там, на коні, обличчя чорним покривалом з дірочками затулене», – сказала Меріан. Ок був замурзаний сажою, як чорт, сорочка його була мокра і пропалена іскрами. Герлига обгоріла і стала коротша дюймів на п'ять. Та він смиренно підійшов до жінки, що сиділа на коні і нерішуче мовив. «Вам треба вівчар, панну!» Вона підняла вовняну вуаль, що затуляла її обличчя, і втупилася в нього круглими від подива очима. То була Евердін. Баче, бо мовчала, а він сам себе не тямлячи розгублено повторив. «Вам треба вівчар, панно!»